Tuli. Tässä on Turun opintopäällikkö Simo Laatta. Hyvää päivää. Tuota, lähdin tämmöistä tiedustelemaan teiltä, kun ollaan lähetetty kovasti sähköpostia ja ei ole tullut mitään vastauksia koskien tätä gradua. Että onkohan ne tullut perille ollenkaan? Ei. Ahaa. Nimittäin tässä on nyt semmoinen, että meillä tosiaan tuossa syksyllä uusi tämmöinen opintojärjestelmä otettiin käyttöön ja sen mm. valmistumiskriteerien mukaisesti, niin pitäisi nyt tämän kuun loppuun mennessä olla se gradu täällä koululla. Että Onko teillä tästä mitään tietoa? Ei. Oha. No tuota, nyt tässä sitten ilmeisesti teille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pistää hihat heilumaan kunnolla, että... Ei, ei onnistu niin kuin millään. No se on kyllä melkein onnistuttava. Nyt tässä on, on tosiaan oltava nyt niin kuin me voidaan ehkä... No tässä mä katson tästä koneelta. Ehkä tonne marraskuun ekaan viikkoon se vielä siirtää korkeintaan. Mutta sitten se on kyllä oltava täällä koululla, että muuten se joudutaan sitten hylkäämään. Te varmasti tiedätte tämän, että johdanto, alkuraportti, teoriaosuus, tutkimusosuus ja tiivistelmä ja sitten liitteenä nämä päätelmät ja tutkimustulokset ja lähdeluettelut luonnollisestikin. Niin. Missä vaiheessa teillä on, on esimerkiksi nähnyt tärkeimmät tämä teoria- ja tutkimusosuus tässä? No siis kyllä mulla on niinku tekstiä, mulla on hetki 43 sivua tekstiä. Joo. Ja niin kuin, että teoria on jonkun jonkunnäköinen kasassa, mutta siellä on sellaisia, että pitää muuttaa ja puuttuu jotain ja tällainen, että se ei niin tuollakaan valmis ole. Samaten tämä tutkimusosuus, että mä sitä tehnyt jonkun verran, mutta sekään ei ole valmis. Mä oon tehnyt haastattelut ja mä oon just nyt litteroimassa niitä. Kai teillä on tieto tästä, että tämä on tämän syksyn aikana tullut teoston alaisiksi, eli siellä on siviilihenkilöiden, yritysten tai julkaisujen nimien käyttäminen siitä joutuu maksamaan. Korvausta kanssa. Hennottien. Joo. Te tietää nämä hinnat, koska se sitten varmaan voi vaikuttaa vähän tähän lopputulokseen? Joo. Julkaisun ja yrityksen nimen käyttäminen on 20 euroa kappale. Siviilihenkilön nimi on 10 euroa ja sitten jos on lainauksia jommalta kummalta, niin se on 50 senttiä sanalta. Mistä niin nämä maksut sitten menevät? Siis jos me jotain kirjoita tai journalia ei käytä, niin meneekö niistä maksua? Joo, kyllä, jos ne on siis julkaistu, eli niin sanotusti copyright lavin alaisia, niin teosto ottaa nykyään niistä tämmöinen samalla lailla kuin musiikissa. Kaikkihan on jostain lainattua. Se tässä onkin, että se pitää sitten vähän laskea, että minkä pituisen graduun sitten on varaa. Joo, joo, no. No, mutta se ei auta nyt kuulkaa, kun ruveta sitten puskemaan semmoista 24-tuntista päivää, että saatte tämän valmiiksi. Niin, mutta... Pitääkö se että onko täysin valmis niin kansissa siihen mennessä vai? Ei niitä kansia nyt välttämättä tarvii, mutta kyllä se niin täysin valmis pitäisi olla. Pystytään tarkastamaan just nämä lähdeluettelon, nämä teoston vaatimat kriteerit siitä ja, ja sitten laitetaan laskua tulemaan. Että. Jaha. Se on mahdollista, että mä en sano sähköpostia, koska mun sähköposti on ihan toiminnassa. Aika mystistä. Kaik kaikki muut sähköpostit onkin jo tullut perille. Meidän mun mielestä se on tullut aika lyhyttä varo-aikaa. Se on kyllä totta, Jos mutta se on tullut... nyt ensimmäisen kerran nyt. Ootatko hetki? Hei, anteeksi. Meillä on, on tuossa toi ATK-mestari paikalla. Tuutko, tässä on joku epäselvyys. Täällä on Suvi Kurkin. Joo, eli tässä on nyt langan päässä tää meidän ATK-vastaava Elina Kurki. Mitä helvettiä? Ehti nyt mä tapaankin. Mitä on helvetti? se Voi mä aika oikeesti. koska se tämä koostetaan niin paha että mitä järkeä ole.